Ich aber ich kotze dich da drauf. Nein, ich nein, ich bin Ja, rausgegangen und dann war sie bestimmt hier und nicht. mir ich bin in der Hand. Ich bin Ich bin in der Ich bin der Hand. Ich bin der Hand. Ich bin der Hand. Ich bin gehört der Hand. Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin Wie isst du eigentlich? Ich habe doch keine Platte. Ich esse ich schmeck nicht mehr, wenn mal Ich, da, ähm, ich wenn ich so normal, normal esse, mit dem Kanten, dann schmeckt esse ich ja. lieber Essen. Ist, ähm, die Kanten, weil, die Kante, weil die, äh, ich dann ist es Die Bütze hat keine Kanten. Kante hat Kante Kante. Kante. nee, das auch eine Hacke? nicht, ich weiß, Niech się nie mylisz, bo nie jestem w stanie. Niech się nie nie Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie.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 <lacht> dann war der ja, er und ja. dann machst auch, ja. Ich mach's nicht. auch nicht. Einmal. Ah, ich ich Zwei Wochen, Ich wollte es ja prügeln. Zwei ist <voll> es. Ich habe Ich habe nicht. Ich habe Ich habe nicht. Ich habe Ich nicht. Ich habe nicht. nicht. habe Ich nicht. habe Ich Ich nicht. <lacht> <lacht>